Kusteko dago gobernuak zengo duen hala ere e, zadeko biztanen aldetik eta baita aireportuaren kontrako mogimenduaren e, iritziz, ba, orain lurralde hori behar da berriz e, errotu eta bertan hasi giren proiektuak e, garatu, eta posiblia izan ezkero ere, ba, mogimendu guzti horrek kudeatu dezan zat lurralde hori. Mm -hmm. Bai, hauzo lanetan, baita ere ez da dezagutu bertako biztanleekin, eta gero eskale harria eta breta buruz ere izanen dira bat hitzaldi e, eta topaketa, bazkenean bregada horren ideia baita baita ere da, hola zbait, ba, gurea ara eramatea. Bai, ba, gutxe gora bera, momentuz nire uste eze, berro baita bat lagune ongo gara, Eta gero badator bueltan ere, e, ZAD errekale horrela, apiriaren hogeitik, hogeitabira, bertan e, bizkitasun aste buru bat e, antolatuko da, errekale horrela eta ZAD artean.